Larumba honetan izanen dugu Fermin Muguruza bere lan berrien aurkesten biarritzeko atabalaretoan balaretuan izanen da Bartzeronako The Suicide Western Culture talde edo bikotearekin eta BEMAP mila ebatzen da mazazpi gehiagun proiektua aurkeztuko digute zuzenean. Bamentsa dugu, erztudian barrena Fermin Muguruza agurtuko duguna, kaixo gunon. Opa, kaixo. Zer mauzungi? Bai. Bai. Ogoita urte, daramatzazu. Musikaren panorama mauntan? Ba, batzu gehiago. Ogoita magos. Ogoita dira? Ogoita magos dira, bai. Bai, laro gita iruan komposatu nolako nengo kantua. El eh, último eskade man lo rastaman, laro gita lauan ya maketak aleratu beno Ba, beraz, ogoita magos dorte. Taz, hermosa, zara? Fuerte. Gogotxu. Bai. <laughs> indartzu berriz ere orlako gauza bat egiteko. ez bairi gabe duela bost urtea esan nuen nomortur ja, tur gehiagorik oso saia baitan eritzako urte oso bat hartzea horlako tur titaniko bat egiteko Lehenengo sei abetez, abetez ibilibar duzulako dena prestatzen eta beste sei abetetan ibiltzen egin zelako hortu ikan. horri esan nionagur, baina ez ordea ba, eskenatuaketan musika zuzenean egiteari, ez? Horregatik, ba, bueno, naiz eta kontzertu gutxi gutxi izan, ba, ba bueno, hori egitein ditut, ez? Beraz duela bostu egitein nuen gira, jira, hurrengo urtean jaz ere egin. Baina duela biurte New Orleansako musikariekin, babai, egin dituela beste sei kontzertu, oietako bat euskal herria zuzenean, eta IAS, egin dituen baitare horreko dapse zio batzuk, bat euskari Katarunia aldean horrego nintzela hilabete batzu bizitzen, Sant Andreu distrituan Bartzelonan, eta hori nauten berriz ere, ba, egin dudan disko berri honekin, ba, beste sortzi kontzertuengo ditugu, oietako bost e, euskal Herrian ez? hegoaldeko uh -huh. lau irubrutan, eta gero, bai, ba paraldean hemen, miaritzeko atabal aretoan, bai, nik uste dut, euskal errian dagoenareutorik e, oberena delako. Bai? Bai, bai, akustika, eta nola dagoen antolatuta, da, ez? Gero, bueno, akat nire kutsuna, gero, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Gasteizko jimilaz ere bai, orain zentralen egongo naiz lenbiziko aldia iruñan. Bein bakarri parte hartu nuela e, motxila horreta bat taldearekin kantu bat eginez, baina ez, ez dute inoiz haukerarik izan orsez bai zuzenean orkesteko, ez? Beraz, ba, ba uno, gobera eta gero bukatuko dut sortu konzertu, bukatuko ditut donostiko polikiroldegian, dela toki bat oso emblematiko eta mitikoa leheno kontzertu pila bat egiten zirelako, Eta azkenak zer urteetan ba, bueno, ba, ja ez dira kontzertu kanolatzen, baina nola belako taldeak e, asmaen egiteko hor bere, bere diskoaren aurkezpena esan ziguten aber animatzen gine, horba justu azkeneko kontzertua beraz hori izango da. Ba, zure azken proiektuaren inguru armminzatuko gara, mm. en, esan dugu e, BMAAP milatz da zazpi gehigun deitzen dela zure azken lana musika, elektronikoa danagusi auri egin duzu, Eh, zergatik, aldaketau? Ba, zenbait gauza getortzen dira, ez, eh? gertatu zena ari ez, New Orleanseko arekin, ba, E, bertan egon nintzelako hango dokumentalista batzuk kumbiatu zidatela medio, eta hor dut, ba, bera ekin gauza batzu egiten, azkenean dokumental bat egin nuen, bertako musikarekin ekin harremenatu, azkenean disko bat egin nuen, baina hor bai izan zela, ba, justo geitamar urte, betetzen nintzen bai musika munduan, e, bueno, betetzen zuen e, kortaturen lehenengo diskoa, eta ordun dut, ba, egin nuen nire bilbide guztiaren hor lako errepaso bat, baina ni hor musikariekin, ez? Orengo honetan ordea, ba Barcelona ninguela talde hurbildo sitzaidan eta oso jarraitzaile hondiek sirela eta naiz utela nerekin zerbait egin eta bilkura batzu egin genituen hasi hasi ginen e, kantoak entzuten eta eta gero eta, eta interesgarri gutu sitzaidan, ba, beste bira bat ematea, ez? Ba iaz e, Donostin agarrasaria eman zidaten eta ematen du ja horrekin, ba pizkat e, Ez dela maitu, ez, zure, zure ibilbidea, baina, baina pizka, bueno, jarrekonosimendua ematen dizute, normaldean beti zigorrake eman e, didatenean, ez, e, instituziatatik, eta hori, bazen ba duen hori momentu baita ere, proposamen ezberdin bat egiteko, ez? Dera pizkan dere ibilbidearen baita marka bat, e, esploratzea, ikertzea, bilatzea, sonoritate berri batzuk, Eta horregatik e, sentitu nintzen oso, oso eroso eta hasi nintzen kantuak idazten, hasi nintzen ere bai melodiekin gauzak prestatzen. Eta e, ikusi norenean disko bat hori, samar kantu Euskala, disko bat ateratzeko aina, bakal ba gatu